Goeie goeiemiddag aan al die luisteraars wat ingeskakel is op ons Op Die Horizon program vandag, waar ons nieuwe kunstnaars of dan nieuwe liekies aan jullie voorstel. Ek het laasweek gesels met Mariska Pretorius of dan Mia Lau, of uh, sommige mannet uh, Mia, wanneer sy syng. Nou, uh, Sy is een hoer technische op Potjou Stroom, wat baie hoogtes al bereik het in die muziekwereld. Sy syng verskye genreis in Engels en Afrikaans, maar is versot op die moderne country en Afrikaans. Nou, baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars. Dit is vir ons altyd een groot plesier en een voorrecht om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. En nou vandag gesels ek met een baie gewilde en bekende kunstenaar, seker uh, meestal bekend vir die supertreffer Baby Choklits. Baie welkom op ons program vandag, Gerard Stein. Ek sien uit nou om jy te gesels vandag en dank dat jy ingewillig het om met my te gesels. Baie dankie Ludwig, en baie dankie na die luisteraars wat ingeschakel het om naar die program te luisteren. Nou, om jy af te sklap, ek, ek, ek dink jou thuis doord moet seker een geheim wees, want nergens in al my bronne ek kan sê hulle waar vandaan jy is nie. Waar is dit? Ek is van my ma af. <laughs> <laughs> ja, ja. Oké, okay, ons gaan nie so ver terug. Ja, ek is van my ma af. Ja, ons, ons is vir lang gereime tyd, en ek is vir, vir, die, vir die, lang gereime Betoida, ja. toes ek terug Johannesburg toe, en toes ek in Boksburg geweest van Gondrent, uh, is 13 jaar, en ons het uh, is na die plateland toe, so uh, minder as een maand terug, en ons is, bevind ons self hier tussen Harpeersfontein en Verliens uh, hierna op die Val rivier. Ok, dit is een lekker plek, like, klink vir my. <coughs> nou, wat op dorp is jy geboor en getoi in school gegaan? Want ek is in ek is in die in die in die, in die dorpie Benoni gebore. Daai dorpie was saliester ook van daalkom wat sy praat van die 44 Afrikaanssprekendes wat hoor is. Ek is een van hulle wat daar gebore is en ehm um, sy het nogal uitreik interessant gemaak met een van my vriende uitgegaan op skool. Ons oh, ja. so, was ons is sy sy 'n bietjie ouer as ek. Ehm um, en ehm um, ja, so hy ek het daar uitgegaan op skool terwyl op skool was het sy nog die rooie roos en die saari toekuningsgoed geween, maar in afgeval nie, tenminste, ek was in Binoonie geboore, um, en um, ek was maar een groot deel van my lewe in die Oosland, in Tuklutura toe, en toen heb jy 13 jaar in die Oosland, en nou ons terug na die platteland toe waar ons, waar ek gewoond is. O, well, ok, so, so jy is a traveler. <laughs> Nou um, uh, ja, ek, ek, ek is dan nou 13 jaar op internet gewees, en ek voel ons van Pabba Haim aan die kamp iets. Nou, uh, uh, uh, is jy oorspronkelijk van een muzikale familie? Um, Ludwig, ja, ek heb my pa kitaar gespeeld, my ou pa kitaar gespeeld, my orl gespeeld, my oomelis gespeeld, orl, daar het hem al gepraat van orl, van elektronische klavier gespeeld, en um, elektriek piano, en, en letterlijk orl, So, um, ek denk dat die muziek so is in my aarde definitief. Ja. En in my maas so het baie goeie skryver. Sy is die Afrikaanse um, departement overgewees so van Christian Brothers College. En so, ek denk maar die skryk denk om my maa, van my ma. En hoort die muziek denk, van aardkant ja. van mama en natuurlijk my oma, my opa, my oom. En dan hoort natuurlijk muziek van die ander kant, of van kinds. Huh. kunst van die andere kant af teken en skulder en die oh, so, na type van goeie. So jy doen dit ook? Ja, ek het, ek moet eerlijk jy sê, ek het baie, baie lang was, behalve vir die klomp uh, peintjes wat ek sê my dochterkies teken het, ek nou die ezel opgeslang en het ek baie lang was dit gedeen, ah. maar ek sal sê sêke die een of ander tyd, wanneer die tyd terecht is, en wanneer al meer tyd op huis aan, nou, dus die daarom, ezel opstel en, en begin skets en begin teken. Uh, is dat daarom een paar voorbeelde op jou Facebook, waar die mense kan gaan kyk? Ek het, ek het die hele rek terug, het ek ietsie gepuist daar so, ek is mense maar ook my teruggaan op my Facebook, het is my dat vanwege om plaas, en dan kan mense maar kyk uh, ja, dit was jaren terug gewees. is altyd so, interessant, ja. Ek het die, ook net opgezitterd. Ja. Nou, uh, uh, uh, gedeel nie jou kinderjare aan watse soort muziek, of was jy blootgestel gedeel nie jou kinderjare? Deel jy ouwers nou natuurlijk. Nee, ek is maar een IT-baby. Ok, laat ek net kyk waar het ons getrek, is gevra of, uh, Ok, nou sê, uh, um, uh, die, die, die muziek wat jy aan blootgestel het, het jy gesê as die 80's. En uh, dis, ja. die, dis die jare waarom jy groot geword het. Nou, het jy op school aan enige concerte deelgeneem of van die uh, school gesing? Ek het, ek het in, op, op laarskoor het my broer in die koor gesing en um, op laarskoor het ek sy vondig dier die saalgaardeponte gelaat vir een sên wat die koor onderuit gedoen het. Um, by een van die onderwijsers, en toe, toe roep die onderwijsers, en alweer, sê, as jy dit kan beter doen, dan kom, okay. kom sing lyg uit. So. Hoi, <laughs> ja. En, um, want ek het toen nou net reik die gespeel, ek wil toen nou niks gewet van die type van gedok skool. Dit is toen ons na het 6 gewees, en um, toe ek nou rabietal 4 gaan staan, en hy begin die note vanuit te spelen, en sê, ek, ek maak hierdie note, doen hierdie note, toe ek die begin, sê, hoe nou, kom sê nie koor, en sê nie, ek speel reik Ja. En niet een minuut, die minuut ek geweer dat ek later in my lewe dat muziek eigenlijk my lewe sal word. En, uh, ja. ja. Nou, uh, Oké, okay, nou jy sê, jy, jy was baie lieve rugby gewees. Uh, is dit die enigste sportsoort, of uh, is dit enig iets wat jy uitgeblink het? Man, ek, ek dink, dink vir my net om die spante gemaakt, dat ek gevoel het blink uit. So, <laughs> ek het, um, ek het uh, uh, natuurlijk ook gewiks het genoem, spiesgooi gedeen, Uh, bykie diskes gedoen, uh, ek het ginsnaat sê, sê, sê, sê, dat ek gedoen, maar daarnoet, ek was leid daar tegen, en ek het maar bykie, eerder op die begin gefokus op die huidtijdse van atletiek, en dan natuurlijk, reik by alle sensers hoef, maar reik nie maal. Wat was jou afstand, met spiesgooi? O, joh, ek sê net wel mooi denk, wat was maal sênt genies, bro. Ja, dit was, dit was my my speciality ook geweest is die spiesgooi en uh, ek is gegaan so 180, 185 voet, ek weet nie wat dit desdaag meter is nie, maar nie nie <laughs> op wat er ouderdom het jy besluit om komersie heel muziek <laughs> te schreef, as een moentelijke beloob Man, uh, Walter, die spiesgooi nie uitwerkt, nie, die besluit ek begin, begin seng nie ek grap, um, weet jy wat um, die die Omdat my agterkop gediet dit ehm um, ek gaan ek gaan in die musiekbedryf opneig in die musiekwêreld opneig en ek gaan in, in die vermaakingswêreld opneig. En ek het begin begin na jare hierso so in so, my protweentigs en um, maar begin speel by 'n paar en so en ehm um, Ja toe ek maar hoe uitverf het is dit al geoomdink ehm 37 jaar later om um, ombe agt jaar later het ek eers begin series opneem, en wat het hiervan goed is. Toen het so, ek my eerste serie opgeneem, wat eh, uh, wat Wintom's serie was, Ambele, wat series namens Wintom te weet, het was naagde na, jager gewees, dit en was, um, dit jarre terug, ja, dit, en, dit was jou eerste album, nee? Was nie zo? Dit was jou eerste album, was dit nie? Um, dit, dit was, dit was een band album geweest. dit is ook nog deel van een band was. Toe bring ek een uh, um, serie uit, my in die Berg, Um maar Martiniberg ehm het berg, um, het uitgekom met 16 songs daarop wat ze begin op in Nederland huisie wat het begin goed doen het en het is aan dezelfde tijd en daad het wat een boek van werk toe dit dit de, dollarai de uitbreng. Hij het daar uitgevonden dat een leuke hij zei. Oké. And the year met not there right to to I think it was actually 2 jaar na dat dat perfect new by the Jokers. Ja. En, nou, en dat was je grootste ding hè. Nee e uh, chops is sekerlik die dit is sekerlik die grootste, grootste tref tot hy doen. Ehm um, alhoewel ek net vir eerlik sê in dat die vir jou, en in ges maar hartklop en rooiroos en bimpels en en al aan ander songs is, is is net so groot op my optredes as as Baby chops is dit is net maar die bietjie wat jy wat jy geperpel het wil ek net nou so sê amper af na oor 'n identiteit doen as ek sêste maar maar dit dat bly maar die groe tref, bly maar een, wat is ek nie, om nie syngen, sal die moene kijk. Ja, en uh, die, die, die uh, Leani, het jy nog iets met haar te doen? Leani? Leani, of Leani, of Heil? Leani, Heil? Ja. Leani, Heil. Ja, ja, ja Leani, Ja, ek het, ek het Leani al jare terug gesien, sy Uh, ek natuurlijk een baar groot invloed ook vir my loop, want sy het my baar groot platform gegeen, om sy al opgeet, voorsuies te doen vir al optreders en so, ter sy nog nie was, en, um, ja, greit, so, en so kan ek jy vertel van nog twee annekens, wat ook vir my groot platform gegeet, wat ek denk nie is, waarig opgeteken is in my, in, in my, uh, my portofilie nie, want, dit, dit is goed wat gebeur het, letter het, Jaap de Koning het ook vir my baar bloedstelling gegeet, en vir my baard, waar well, ek een platform gegees, ongelooflike ouwe gewees, ongelooflike talent van die man ook gewees, goeie netjes schrijver, Sangerum, en ja. natuurlijk performer, en uh, dan natuurlijk ook Pieter Smit, Pieter Smit, ook vir oh, ja. my het gegees, ja. is my platform gegeet, en gesê, luister, van reisjout, ek van sy voorsjouts gedoen by, nog, by Vokens, ja. paar jare in Pretora. Ja. Nou, weer is een moeilike veld, om in te beweeg daar, uh, daar sê jy nou, van die gevestigde kunstenaars, wat jou help. Uh, maar is dit altyd die geval? Jy weet die gevestigde kunstenaars, ek weet nie of jy neerkijk op die nieuwe linge nie. Oh, <laughs> of uh, vat jy maar altyd die hand en help jou opstoot bo toe. Ek kan jy sê van, van my kant, of ek nie het mense my gehaald in, in my looping, tot en met wat ek een gevestigde kunstenaar kon word. En ek probeer ook maar op so ver as wat ek kan, en ek het nou onlangs ook naweeg gehaald, ek het de ek het die nuwe lekker uitgebring met hierdie van so die cruisers ja en sommige wel en sommige dorpte presies relatief goed ook aan die haal ja. op my sy ding het ek baie sukkel groot nommer dalk het nog nie het nog nie op platforms groot lyk dit het al die jare konetens so in woon opgeteen is so ek kon king dit is dit die tensjies die dink ek nie meer iemand wat dan wat dit daar van kom begin ek het nog gevoel ek wil in in 'n en al aan een paie het gehoord. Ek denk, dit is iets wat, ik denk, tegens uh, gehad het, dat, uh, dat ons die man nog verder help, want uh, wie het weet, het geslucht het baanjag. So. En um, ja, so ek het maar gevoel, ek die man die, die man helpen van my gelendheid geef. Ja. Nou, wat was jou uiteindelijke motivering om uh, kunstenaar of sanger dan te word? Uh, dit is maar, maar iets wat ek geniet het. Ek moet eerlijk vir sê, en um, Ek het, in, ek, ek het so op die, op die, op die, op die liekie waar, en op die TV um, waar, op die, wa, die saal vir tyd geklem jare terug, toe ek in hulle my liekie, misschien is my dochtertjie, sê ek my luid. Um, een van hulle wat gesê. Papa, die waar ek na bij hulle liekie. <laughs> Maas jy voorn, waar my mama gegaan, so, kan? Sê kan nog ees, om, oor is 100% rechtvaard nie, maar sê is ook al voorn. Een, <laughs> uh, <laughs> een van die twee wat moet die zet begin. Ja, ja, ja. Jy is om singel die Z. Um, ja, ok, zette. Ja. Euh, wat was dit? O, so ja, ek het, ek dower terug. Ehm um, ek ek het eintlik meer geskool as altyd as 'n musikant. Ek's flats musikant geskool, maar ek is ek is um, meer geskool as as wat so, ek het baie het in Rio Mal in Rio so Swart het ek vir sewe maal het ek in um, ek rond, het gekeer om Tirol en God was in de reis van Frans Marx geweest. En ja, ek, ek, ek het maar nou geweet, later sal TV kom, want toe, toe die, die geneendheid van my kom met muziek en, en ek rechtig kan my gaan en begin toe, het ek het gevaak. En um, ek het besluit, en ek gaan meer daar op focus. En um, ek het geweet, TV sal later kom, en ek sal later weer aan TV werk doen. En dit is die wat nou gebeur het, ook, ook met Konings van Kidspost. Ja, nou, nadat jy so'n besluit geneem het om actief in muziek, jou loobaan te maak. Uh, wat beskou is die grootste strijkelblokke in die pad om daar te kom, uh, waar jy kan sê, ek is nou gemakkelijk met dit waar ek op die oomlik is? Ja, ek denk jy mens, ek denk jy mens is nie, mens gaan ooit gemakkelijk wees en sê sê precies waar ek wil wees ah. uh, want ek denk, nie perfect, ek denk nie perfect bestaan in, in die wereld ek denk, nie, ek denk nie, ek denk nie, daar is so iets as perfect hein? Daar is altyd die uitdaging, dat is altyd uh, veranderlik is. En, en dit, ek dink dus eerder wat mense met, met veranderlik is, um, of hoe jy die veranderlik is bestuur, um, as wat het is om die perfecte moeilete soek. Probeer jy eerder die veranderlik is want nou is dit iets as perfect. Aan, jy gaan aanhoud met daar het werk, aanhoud jy best in moet geef, aanhoud, aanhoud moet alles inzit om, om daar bood te kan uitkomen. En dan is jy pateiker, jy sê daarvoor, en oom het vir vir vir 'n as ek sê dat dit in ons bedrijf, het dan um, ek dink die ouens van daar in Wesal weet ons ook serieus het net ons aansluit nie wat wat wat uit die serie wêreld wat uitkom nog so serieus was. Ehm um, meer raaklewe God het my lange raaklewe gehad as een kunsenaar want weet die serie is 'n ding wat jy nie op jou phone kon speel nie. Dit is die of in jou kaart kon speel of jy moes om uit te halen en jy om in jou in jou, jou hi jou huis in te jy kon nie op jou phone vanuit, um, ja. En toe jy jylle sociale media en digitale era gaan ontvouw het, het ons gehoor hmm. series van Wafel, en dit is nie moeilijk hoe gaan dit ooit gebeur? Ja. Yeah. Maar, maar om, omdat als op jou phone beestel is, of omdat so, daar soveel muziek en als op jou phone is, dink ek ook die kunstnolse, of kom ek achter die kunstnolse raakledens is gehoord, want mense soek vinniger iets niets om jou, om hulle mee te vermaak. Want dit is net so vinnig, um, ek wil amper af sê, konsume, mense verteer die muziek vinnige, mense luister dit vinnige op, en dan soek hulle die volgende ding. Waar met ons was ons nog bieke excesief gewees, en moes nog die syrie aan die kaas uit gaan halen, en die high five gaan sit, dit net dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, in a search button, waar jy so met enig iemand van search, so, ek denk die aansel haaklewe is by die korter, ja. en ja, dit, dit, dit is nou weer een nieuwe, nieuwe uitdaging van die digitale heren, om jy op relevant te by, dit ook om aanselig uit sikkels uit. Ja, uh, so ja. baie wat noem hulle, pirating, wat van uh, YouTube of ged, gedoen word, enzovoorts, enzovoorts. Kom uh, mm -hmm. op, oh, ja, nou, ek sien op jou foto's dat jy, uh, daarom, daar is één uit, Oor hulle foto's wat ek vir jou deurgegaan het, uh, daar op een sit jy met 'n gitaar. Is daar enige instrument of dan instrumente wat jy kan bespeel en en uh, die nie, is daar enige instrumente wat jy graag sal wil speel? wou well, om, om om aan te besit om, om aan te stel by instrumente, um, wat instrument, wat wat enseminte em um, ek ek het dit ek stieke 99% van my liedje self geskryf op die kitaar of op die klavier. So ek speel kitaar en ek speel klavier, en ek kan so'n bykie concertina speel, en ek kan so'n bykie mondvleitjie speel. En ja, ek denk dat so'n instrument is wat ek sal graag wil om te speel. Um, um, en die moet, nee, ek kan kitaars speel wat ek dit is en ek kan klavier speel, maar, maar ek weet nie, ek kan nie, ek bedoel, Ek kan het speel, maar mense nooit sê, is die beste in het nie. Want yeah. die marge, is, maar die kunstenaar, dit altyd iemand wat betere is juist. Maar ek denk dat dit so instrument is, wat ek wel graag sal weer bespeel. Is dit pati viool, of cellu? Is daar okay. plek vir in die uh, jedendagse orkeste? Ek <laughs> denk dat is altyd plek vir <laughs> uh, uh, Wat die meeste van die kunstenaars my sê, as ek hulle daai vraag, vraag. Wie hoeveel wil graag die ukulele speel. <laughs> ja, dit sal, dit sal ook maas lees. Uh, het jy enige muziek opleiding gehad met bladlees of uh, die theorieën van muziek en die type dinge? Nee, ek het geen soeke opleiding gehad nie, en ek kan gebeeld dat ik bladlees, maar het jyself geleer. Maar, maar ja is iets wat ek gefokus net, ek het, het, het blanig geweet dat die verskult is om, om, om een grote muziek te krijg en een brood op die tafel te zetten, dus dit is twee verschonde dinge. Ek het besef, ek, ek, ek, ek gaan met, ek gaan met, um, ek gaan met trefvers spryf, en, so, ek het absoluut gefokusd al van die begin af om my eie liedjes te skryf. Daar was die eerder geweest of daar is die tijd gewees, ek klonk van die platemaatschappie, van my platemaatschappie, daar het wel daartijds ges, gesê het, my, wat hy raad doen is, wat hy moet glad nie, De, wat in my mens het, the run of the money. Allemaal, allmaal allmaal koppie leekies van OC of van die Europese leekies, en maak het die kans, en hy schrijf sy eigen, so hulle denk het gaan werken. En vandag is ek een van die deurstands wat uh, groot commerciele oorspronkelijke tevens geskryf het, wat nie Europese leekies is, wat vertaal is. Yeah. So, ek, ek goe absoluut daar, om, om, om, om, om jyself te skool in wat jy en wat die talent is, en om, en om dit te werk en om dit te groei op die manier. Ja. En dit was my belangrijk, en dit is my lekker om vandag te kan sê dit wat ek, ek, ek het getreft met die oorspronkelijke leekie nie, een leekie wat, en, de, daarmee betekent ek geloof nie, ek doe een afbreek of, of, of, of, of, of ek praat negatief van enig iemand wat het gedoen het nie, maar voor my is dit de ja. dit weet dit de reem onder jou, om te kan sê ek het dit gedoen. Je weet wat jy speel, is jou, is jy. Ja, nou, ek het uh, voor die uitzending gevraagd, jy moet uh, vir ons een speerlijs aanbied uh, van jou vinsling. Wat is die eerste op daar die lijs? Jy is die eerste op daar die lijs? Jy het ja, my vinslinge. Um, ja, jy wil my vinslinge verzeker moet, wees. Uh, hou net in die, die, uh, die uh, cruiser ene, gaan ek mee uitspeel, so ons berre om vir laatste. Uh, enig iets. Hoeveel gaan ons doen? Uh, 6. Uh, Um, ek sal sê die eerste en wat vir my baie na, ba, baie diep in die hart le, is nooit alleen, is die liekie wat ek gesprek het vir my dochterkie, die sy net geboor is, die so is baie primitier geboor is, so is mense die liekie luister, sy gaan kyk op YouTube, maar die video, jy sê die daar kry, en dit sal jou pa story van ons vat, maar julle avontuur wat ons so is met dan. Oké, okay, kom ons luister nou, nooit alleen. Kiekie die hande? K yeah. en toonset jy al jou eie lekkies? Van waar die inspirasie? En is daar andere wat ook exclusief vir jou lekkies skryf? Nee, ek skryf, ek, um, ek, ek, ek doen myself, al die skrywerk en die muziek en die toonsetting en wat geld hier die verwerking, van ons begin verwerking, om jy sê, luister, kom ons, excuse, my dochter, sê yes. die hele toiletpapier, en die Goed uitgeven, vir maar dit is oké. Dit is deel van die anderheid, <laughs> um, ja dit is lekker. Ja nie, dit is maar, dit is maar een werk. Ek bedoel net om vannig te noem, um, die liedje wat ek onlangs uitgebring het nou van die Cruiser, het, het ek al in 2009 begin skryf en het, het in die lie gele. Ek het in februari 2009 begin skryf, na uit van die Cruiser. En toe was sy werk in die titel gewees, trek my uit, dat dan natuurlijk nog steeds die uh, gedeelte van die koor is. Maar ek het daar, dit is amper 3 jaar terug wat ek al die lietje al begin schrijf het, en ek ek in die gesit, en op die tyd toe, ek vir sê vanwees, dat ek sê tyd vir my nakeke commerciale lietje te doen, en ons die met somme saam, en die lietje ingeklim, en Toet ek die song dadelijk vond ek klaargestruit. Jy sien? Het is lietje, kom, in sy gedeelte gesit, maar op die tydje moet jy die song los, Ja? Wat hy le, en dan, en ek annerkere, dan gebeur die song, so vinnig, Ja? die ja, amante vir jou het ek letterlik, ek was op, op die pad gewees, op pad na my vrou toe is ek voordat ek en sy eet ooit jy niekies in mykaar uh, te doen gehad het want haar is my manager my persieder al vir 13 jaar en haar al pad altijd in my orkees gespeel hy was Annie van Roen sy drommer gewees al die jare en Annie van is eindelijk my vrou sy peet so ja. um, ek was toe pad na hulle toe gewees en, um, en in die kar pad wat daar het toe, baie na ben toe kom hierdie, hierdie, ek het jy het, die plan nie gehad, van ek wil iets voor diamante doen, iets van diamante sing, en toe ek letterlijk om die draai gaan, net voor die hek, toe kom hierdie, die tune by my op, en ek begin te sing, ek bring diamante vir jou, en toe dit gebeur, en toe ek sê, wow, hier is iets, hier iets, ek al bij stop, en toe ek luister, papier, toe ek moet jy daar die kaar uitgerik, het, begint spreek. En daar is anders onmiddellik daar gebeur. En die teke gebeur het so. Die tekeur is het oorlik van van, ek wil ook magic magic in op zoveel het verkeerde mene, gevat word, maar dit betekent ook toch nie die, die, die magic, die ja. flair. Dat ja. is iets wat gebeur het wat met spektakulere security <lacht> <lacht> <lacht> Wel, betekent is die een wat jy in die laai sê, wat later sommer een groot treffer word. Jy weet, ek het gister het ek uitgesaai, nee sorry, vrydag het ek uitgesaai, en ek het een liedje daar van Ebba gehad, uh, White Sombrero, en uh, uh, hulle sê die ene, het hulle vir een album geskryf, maar toe hulle die album samenstel, het hy nie lekker ingepas daar nie, toe gooi hulle om door in die laai, hy het vir 14 jaar in die laai geleg, en toe bring hulle om uit, en wie, dit is nou een van my vinsteling, en uh, so ja, die wat so weggebere word, mens weet nooit. Ja nie, absoluut nie, wat leer nie laai nie. Nou, uh, uh, met die skryf van die nieuwe liekie, wat kom vir jou eester, die liriek, die ritme, die melodie, of word alles so saam saam geskid? Ja, yeah, weet ek, hier is het, Marike, ek het maar sootieke van, ek moet maar een leekie bank op my phone, ek het klomp ideeërs, en gud dat wat ek, uh, die, hoe as ek kreatief is, dan, dan, weeraan neem ek het op op my phone, nou, of het nou, marike is, of het nou, een melodie is, ek neem het altijd op, en mag seker, ek, ek hou daar die bank vol, want, ek kan dan gaan, net in tij, wat nou er nie kreatief was, en dan kan jy teruggaan naar die leekie bank toe, en jy kan gaan soek, en gaan luister, ah, hier is iets wat ek wel te nou sal like, om op te neem, of hier is iets wat ek wel, nou sal wil gebruik, of nou kan ek het augumenteer, en ons my liekie. So ek denk dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, uh, amper half deel van die formule, van die formule, ja. hoe my, hoe my treffer te skryf. Ja, nou, kreeg jy ook daar ingevings, wat jy in die middel van die nacht kan wakker spryk met die, ah, ek het om, ek het om, dan staan jy op, dan moet jy jy neerskryf. Hmm. Dit het nou weer, my gebeur, in die week, wat voorbij is, okay. en ek, ek het wakker geloof, en ek die liekie het Dit is soortgelyk, dit gebeur dat jy begin sit en jy probeer dit weer aan mekaar sit. Ek sê so op het op die op die middelie al maar ek sal hom weer gaan sit en werk. Dit maar dit gebeur ook. Yeah. Laat <laughs> mens eintlik 'n hele liedjie sing in jou droom en dan uh, ja, kan jy hom nie heeltemal onthou nie. Maar uh, ja, dit is ingewings daai. Nou eh uh, Medies, uh, uh, of uh, in jou mening waarna luister die algemene musiekliewer liefhebber deesdae luister hulle na die lyrieke of is het meer die ritme of melodie? I I think I, think, I, think, I, think, I think mense, mense luister maar ek um, dink my belontrossing is drie oor. Ehm um, uh, um, so ek dink in daai drie ure het benaming, benoeming sê dan die eerste woord is is maar is maar die oor die daai lekkerelike daai lekker, lekkie, lekker tune, die lekker ching of die lekker eh dat daaroën wat is op maklik ek wil sê bubblegum tipe musiek. En dan sou wat wat wat mense met, met, die, met die met die oor van die hart luister. Yeah. Iets wat jou hart snor uh, weet prikkel. En dan sou en dan sou wat jy lekker dink. Ehm um, so ek dink die brein en die in in hartse in oor en dan die die fysische oor. Ja. So ek dink baie goed is, dit is, is de, maar die, die manier hoe mense luister. Uh, of hulle word emotioneel, word hulle ingedrek in een liedje uh, um, um, wat laag kan hartseer maak, of het trigger emosie, um, of hulle, of hulle, hulle denk, of hulle dink, of hulle breng herinneringen, en aan die andere kant is dit, wil hulle daans, hulle vergeet van, van slegde tyd, en ieder dink in goeie tyd, en net een goeie tyd. Ja. Nou, uh, dink jy, uh, vandagse tieners is hulle, luister hulle nog steeds na die muziek van die 60s en 70s en daardie jare, hoe vind jy? Ek hoop so man, jy is dit wel syke ongeloofweke muziek en ek, ek dink, ek tink die muziek nie so in die mens jy en, en niemand kan vir dat jy die mees moet ergens dan ekie opnemen, dat het nie ergens invloed gaan wees van, van iets van, van dat ek even 100 jaar terug nie. Yeah as hy drama is en as hy noot en as hy lariek in is, dan, dan is dit ergens geinspireerd door iets, of door een ander klant, of door... So ek dink, ek dink dit is som... Ek dink dit is... Dit sal jammer wees as het liefste so is, dat, dat, dat die jonge mense nie, nie laat dit in muziek. Luister nie, maar ek weet, weet gelukkig ontkopt hier is voordat ons ons kinders luid vil, en dat dit ontkopt hier ons kinders luid sal aan, aan, aan, aan die muziek vanuit. En ons het daar nie meer hy gegool, of, nie, miskien is het nog daar, die gegul van Elvis, waar hulle een stukkie van hom wil hee, hulle wil, hee, as hy aftling van hy stage of sal hulle om uit mykaar iets te keer, en, ja. Ons het allemaal laad, jy het ons jonge, jonge nie baas, nou, uh, die likies wat uit jou pen uit vloe, of nog gaan vloei. waarop word die meeste van hulle gebaseerd, die liefde, die lewe, politiek, jou eie ervarings, het was maar baie gewees, um, uh, ek, ek denk in die begin was het maar baie liefdes, die leerstelling, en dan ook maar goeie tyd, en ek denk, ek denk as soveel, as soveel dinge waar my liedjes vandaan kom, ek denk, ek denk as verhoudings het geval het, het is verhoudings wat geval het, en, en dan is daar ook um, vriendschappen wat gebouw is, en dan is daar die hoop van my verhouding en die linnig en enig Frank in ons kan hee, en en, en, ek dink nie, ek ek ek ek het, het, het echte ek, ek het een keer dat ek, ek liedje opgeneemd van Staz, eh, wat hy vir my gespreid het, en ons al saam klaargemaak het, en, dit en, is die enigse keer dat ek en David, wat, wat, wat nie so politiek gedreven was, nie, maar wat, wat dat meer, meer oor die trots van, van, van, van die oudse, weetse, weetse herkomst is. Ja, ja. En, waar je vandaan toe me wat, gestaan, en wat jy glo, en, en, en, en, gooie, en so, ja, dit is, um ek, ek, ek, ek, ek, ek moet eerder kies sê, as is nou trabbering, hier, het jy net so vir interessant, dit die eerste, die eerste um, liedje wat oor gaan wat ek opgeneem het, ooit, in my jylle leopmaak. Ek het nog nooit een liedje opgeneem het oor keier. in een goeie tijds met vrienden, en maar ek het nog nooit nog, dit is eerste keer, so dit was vir my, dit was vir oor... my een, um, Okay. Ek sê, dit is een lekker keier wat daar jene is, so op die viswaters, en... Hallo? Oh. <laughs> Hallo? Is jy... Ja. Uh -huh. Hallo, Kert? Is jy daar? Hallo? Hallo? Oh. Yes? Yes, nou hoor ek Ja, o, ek sê, dit is een lekker keier wat daar jy, die nieuwe jene van die cruiser is, uh, so op die viswaters, van uh, ja, dit is hoe mens wil keier. <laughs> ja. Ek denk, ja, en, en, en uh, dit is ook vir my belangig gewees om in te brengen op die anders en na die video gaan kijk. Ek wil graag my vrou op die andere inbrengen en sy luister uit. Had mensen ook ietsie van my sien, ek ben konings van Tetskos, die tevrede programma wat ek en Alvin doen, maar het nogal, nogal baardig hier net ongeveer dat mensen my persoonlijkheid kan zien, en kan zien hoe ek as mens is. Yeah. Maar ek sien dit een grap gehad, en dit is eindelijk stuipen. Uh, yeah. Maar ek is nog steeds op een moment in die stad. This... So, alhoewel ek, soms wel ek met daar, alhoewel ek en ons is aan van, nou hadden my my in uh, uh, uh, no, toome, en nou hadden my vrouw het my, my, sê het eindelijk geheel, uh, so, yeah. Ek sien dat die hy stoutigheidskemer deur, jy weet, in baie opzichte. <Representance> nou, uh, uh, ja? as jy jouself moet klassificeer in een genre, uh, wat jy sê zet, of Dekkie, maar weespektrum. Hallo? Jo? Jo? Ja. Jo, nee, ek sê, ek moet weer dink, Zandra, ek, dink, ek dink ek moet nog altijd my eie ding doen. Ek, ek weet vir sêker dat ek, en, en dat dit sê ek nou, uh, as, as, as ou ek geur, weet wat ek doen in my professie, Um, ek geluk nog altijd die trendsetter, ek weet ek het al baie dinge gedoen waar ander mense gevolg het op dit en, en ook succes gemaakt uit hulle liedjes uit wat wel in my gevolg het. En ek ook al via Beanna geleer en daar heb wat werk en wat werk nie. Ja. En um, so, ek denk beinvloed tussen mekaar, so ek dink vir my om te sieden dat dit genre is is baie moeilijk. Ek kan ook in een genre die een paar mense my muziek net geniet. Ja, jy sê uh, Gerrit Stein is genre. Ek is ek. Ja. <laughs> en nou het jou ooit opera probeer sing? Jong, ek het, ek het nog nooit opera probeer sing, ek kent so paar note, kent so paar note, kop, ek, dit is nie iets wat my, ge, my getreken het nie, ek is wel groot, groot um, aanhanger van Andre Boccelli, ek het my vrou luister baie gauw met sy muziek, um, so ek, ek beneid het. ek beneid die kins, Maar ek dink hier is iets wat ek, wat ek, um, wat ek sal kan doen, ek het nog nooit probeer nie, ek, ek vind wat ek gemakkelijk vond om, om te doen, dan. is dan iets wat ek ook maar met my tijd aangeweer, is om te kroon, ek maar, ek is maar ook een krooner. Jy um, het so, jy is soms alftis in die noote, en jy, ja, dit is maar, ek denk elke oudsy ding wat ek kan doen wat ek gemakkelijk nie mee is om te doen, en, uh, ja, Nou, uh, tijdens optreden, het jy orkest wat samen jou optreden, of maak jy wat? Hallo, het sê, hallo? Hoor jy my? Nee. Hallo? jy kraak verskrikkelijk op op jou, man. Hoewee, ek hoop nie jy het gaan. Hallo? Hallo Gerard? Hallo? Ik hoor jy. Ja, nou, het uh, sê, tijdens optredes, het jy orkest wat samen jou optreden, of maak jy gebruik van technologie vir begeleiding? Ek het, ek het jarenlang het ek met my orkees opgetreed, al die jare, en ek het die, um, die laaste paar jaar het ek maal besluit, ek maal, kijk, het is een gewichtige saak om dit orkees op te treed, in die hele landplatte toer. So, mens kom eindigens op vooral uitdaging te staan, waar jy sê, gaan ek, gaan ek, jy had dit met twee busse vol, mense in die is in toerusting rai, um, of gaan jy het vir self beetje lichter maak, en, en, gaan jy, um, Ja, gaan die mens, mens jou eie ding doen, en, en um, eventually, um, ja, is dit maar wat ek besluit, ek besluit om om hier op my eie te toe, en is vir my beetje makkelijker logist, logistisch gewaas. Ja. Dit is baie makkelijker, en ja, ek denk soos wat die mens ouder word vir jy nie. jy nodig om myself te omring met die met die klomp mense nie, jy, jy, jy kan jou eie ding doen. Ja, ek geloof ook, mense krij meer gigs op daardie manier, want uh, as die hele orkest is om te betaal, dan uh, is die mense maar heuwerig. Precies. Ja. Nou, um, ek krij ooit verhoog angstaanvalle as jy voor mense moet optree. En gloeie dit word makkeliker oor die jare. Ek, ek het nog nooit, ek het nog nooit slees ervoor, he. ek kan, ek um, kan nee, gaan nie, nog, <gal dibbit> ek, het, ek, ek denk nie, ek moet nie begin, he, tjie, maar Uh. het nou nog, ek het nou nog jou butterflies, jy ja, ja. het nou, nou nog jou butterflies, die krij, en ek denk dit is een goeie ding, ek sal bang wees die dag als jou butterflies weg is, ja, hulle sê, en het is of my vreemd voel. Ja, mens moet die butterflies krij so dat jy daarom uh, beter kan bevorm. Ja. Yep. Oké, okay, ons is gereed vir jou tweede muzieksnipt, uh, leid ons in asjeblieft. Nou, dit is tyd vir jy my hart loopt. Dit uh, die een liedje wat ek nie saaf geskryf het nie, en min mense weer het. Um, dit is een liedje geskryf het hier, Marilette, Marilette, um, en sy, sy het opgetreef by een feest, en ek het daar oor en ek, ek het, sy het vir my serie gebring, en ek het die liedje raak geluisterd, en ek het daar contact volks geluisterd, en die is een groot treffer, of is baie tyd, het, het nie so geklink nie, en het ook een ander naam gehad, so naam was geweest sonder jou, en uh, ek het hem um, so paar van ander op die liekie volgesel so, gelukkig daarmee, en, en, um, en, maar ik kan al waarbog, die oornaak wanneer ek die liekie op my CD's het gaan, hy, uh, een groot trefer word, en het gebeur het, juist ja. uh, my uitloop. Nou, het jy hem, eh, uh, uh, uh, uh, jou eie gemaakt? Absoluut, ja, absoluut die productie, in en so'n iets hier en so daar en, en, ja, totdat, maar hy het ook gemakkelijk daarmee was en gesê het sy so is gemakkelijk met dit ok, ons luister na wat jy is my hartklop so ging jy nooit weer met my brood nie Ak brood met jou. Man het op kaart. Klar. Wat sê jy? Ek sien die son bak hard. Wie genee alles fees? As jy ooit gewonder het, ek het nooit maar vir geleentheid. Ek het dit weer sal ek vrouw is my wat van die grootcompetities, soos bijvoorbeeld idols, the voice, S.I.S. got talent en uh, die klas blootstelling, het ja ooit aan deel geneem. ek weet jy was beoordelaars, uh, of, uh, ja, sweet wat er? Ja, ek ek heb nog nooit om competities gelegen, nie, ek is wat dit denk, het om competities te doen, kan jy nie rarige uitplatform bouw nie, is daar vir jy okay. sê, luister, Jy het nou derige eindig, of jy het, of jy het tiende geeindig, dan, dan sê jy altyd die amper hoogde huiding wat wat teen jou, nie sê teen jou taal nie, maar dit is die nommer wat op jou kop geskruid is. Ja. En ek het begrijpt, ek ga my eie platform bou en ek ga nie die deel nie met my kompetities nie. En ek in die begin jy had het baie ek nie, sê jy sê jy kop aardig stuipingverdiening van sê ek nie nie. Ek bou my eie platform, En jy ja, was uh, betrokke in hierdie gebeurtenis al oor supersterre daai jare saam so met, uh, met Patricia Lewis Ring, en as ek ja. en ons nie klaar in van en Manuel Scorsio. So kom van ons ja nie. Um, was jy betrokke? Nou en uh, in watter mate het jou uh sangtalent verander oor die jare? Uh, Glo jy dat jou talent beter word met tyd of in uh, die toekomsjare sal ontwikkel? Wanneer bereik mens die piek van jou performances? Ja, ek tink die mens gaan altyd leer, altyd groei, um, te voordat jy begin besluit, jy wil dit nie, doe nie. Maar tot en met dan gaan jy altyd groei, jy gaan altyd leer. Um, ek het sê, ek, ek is, van al nou een ding is van al die, die, die veranderlikjes in my loofan, is die ding waar mykie gemaakt het vir die ongelik is, is my stink. Ja. Ek denk ek sien nou gemaakt vir dit ooit, in dit al jare te het begin syng het, uhm, Uh, ek het nog geleer om, om, ek wil sê, ek het nog geleer sing, ek het nog geleer op te, ek het, baie later in my leven is die kitaar opgetel en begin, begin sing maar, begin sing en, en, en, en, en vir op ek het, ek, tot nou toe het ek nog geleer. So, en, en dan vooral, baie tyd toe ek net getref het met, uh, met, met my grootse, met, met, met, met, met, met my grootse verspoor die die Varie Cruz, Toe baie met jare het ek so baie getoen, want ek het letterlijk maandag, woensdag, woensdag, neerdag, vrijdag, saldag, Ek praat van, en dit heb ek gedoen vir, vir vijf, sies jaar, toe by die Tjokkie Street. Dit is dit was, dit was, dit was, dit was, dit was, dit was, dit was och, daar net, daar leekie net nie op. Hy nog steeds nie op. En uh, ek was so bezig met optredens, dat ek, Dit is of my sien hoe dit gesing was en seer gesing was. En ja. op my my besig om geniese nou. Ek het op daai tyd op dis. Ek op die kruin van my loopbaan. Weet jy op die kruin van van of kom ons sê op die begin op op die se van van grootte dinge wat nog vir ou waar En en jy kan om dit sê, maar want jy het jy stemme is nie se elke aand jy sê maar. Ja. En ek het dink wat begin met se om net mense op te drinn is. En is dit jammer. Ek, ek kan nie elke, elke dag sê kan nie. Elke plek, plek uitkom en elke dag op. Dit is net die fysisch moeilijk nu. Als er iemand permanent in sit en sitte en elke dag moet jy gym en dan moet jy vijf uur rijden en dan moet jy volgende plek gaan gym en dan moet jy drie uur vlieg en dan moet jy baal gaan gym en zo, zo aangaan elke dag. Dit is net meer ja, we optreden is, so, Ek het um, um. Ja, so ek, ek het gemak het met, so 2, so, 3 optreven is een week as ek gemak het nie, want, want dan kan ou jou jou instrument recht gebruik. Ja. En jy kan ook die klient gelukkig hou, die klient wat baie geld betaal, maar as jy sê baie geld, dan wat die ou vrou ma, um, met hy voel, hy betaal sy bondvleis, en hy wil, jy moet daar kom, jy moet vast wees. Ja, ja. So ek dink, dit is meer as rechtvaardig, want jy moet baie moet vast wees, en hy moet in goeie tisstand wees, want jy wil die volgende klient aankom. Ja. Nou, uh, uh, het toegang tot die opname studio, waar jy kan gesit en randspeel met lanke? Ja, ek, ek, ek maak een oproep opsturen en gedere, maar jy het nie een by die huis nie? Nee, ek het nog ander dan gegroe met nie by die huis, en ek het wel een skryfkomer, of, of sal so, wel met die paar optaan, ek gaan sit schrijf, en skryf, en ek sal by ons nieuwe woning, sal ek nou nog daar plekje vind, waar en wanneer ek dit wil doen, Waar is die nieuwe huis? Uh, waar is die nuwe huis? Ook in hy omgewing. Ja, ons is ons by die voorhof oh, so hier. die nuwe huis is ook daar. Hoor Ja. Eh nou het jy op die oomblik enige permanente venues waar jy gereeld by optree? Nee, ek ek bedoel Dat al jare terug doen. Ek het ook altyd opgetree. Ek het altyd vir die show afgeneem, gededek soos hierdie soort pae. Dit op by feeste en op verskillende venues, maar ja, ek kan ek het ek het al jare opgetree by Lolo Palem en um, en latermo my my prentjie gebou as ek het so ek het so die prentjie gebou. Ek het alstayn prentjie gebouw nou by uh, uh, die nationale kunstefeest en die skou in Zuid-Afrika, wat er het hier al bijgewoond en wat het er hier al bij opgetree? Nou, ek het al sikkerlik by amal van my opgetree, ek ben vanuit ek van vergeet en van ek kan kop touw, in die groot gejaag van huis en lewe en wat jy alles kan ontdou, ek denk daar was nog nie een, een feest of eende wat ek radig omgewe was nie, hou, Au, hou gaan maar um, in die tijd gaan nie doen, ons is natuurlijk na nieuwe feeste ons nie. ja. was, mens het nieuwe feeste, nieuwe schuis begin, so ons gaan bij hulle ook allemaal uitkom. Ja. Uh, wat betekent soe optrede vir die jong kunstenaar, ek meen, die blootstelling wat hulle daar krijg, is daar enige contracte of bookings wat daar uit voortspreekt? Ja, yes, um, ek dink dit is die belangstelling van weet, van huise optrede, dat jy nog optredes uit daar optrede krijg, en ehm, um, Uh, dit is baie belangrijk en dit is, wat, dit is wat die jong kunst ons ook moet in duid dat wanneer jy optree uh, maak jy op wat 10 mense of 5000 mense sit nie, jy moet altijd jy beste geef. Want dat is iemand wat vir jy kyk en dat iemand wat jy daar kan gebruik en iemand wat ook, ook in jy glo en uh, so maak jy sak hoeveel mense vir jy sit nie, dat jy altijd jy beste geef. Ja, nou weer, soos Hoppie uh, Koppie, het jy al ooit daar opgetree, of sal jy so iets oorweef? Ek, ek was ek was genooi gewees 1 jaar. Ja. En ek kon het ongelukkig doen. I, ja, ek kon dit want dit was al reeds vir ander fees geboek. Maar ek onthou die jaar op die kuip wat my genooi toe, toe het. Dit ek nogal vir dit nogal vir my versier gesê, luister. Is jy seker dit is correct, dat ek sê jy wil ek moet baie tyd dalk om sit. Ek dankie vir my reg. Sy so, sê ek my, kyk, hier sê, hier sê, hier sê, hier sê kontraat, boek aksie, ek sê, sy so, gaan ons doen sê, jy dit nie doen, jy kan dit ek sê ook ok, ek, ek nie gewet wat vir my sy waag, <laughs> <laughs> het sê, ander feest, en ander, ander gehoor ook, uh, ja, wat <laughs> vir my ander gehoor, <laughs> <coughs> wat soort optrede is jou ginsteling, verhoog schouwe privaat funksies, dink jy net hierdie het net my soms optrede op my konsol uh, platform is, is maar is maar die teater diebe dat optrede dit tot om om met mense te kan praat ook in welke stalkie te kan vertel en dalk iets persooniks te kan deel en waar mense hier op 'n groot bij wys of my bodygene gaan ding sien hulle lewens en die en die krag wat op en af spring, hulle wil hulle wil bons en mense wil partuitje So, en ek genoem dit net so baie, want is lekker om te horen dat die allemaal mense muziek saam zijn. Maar ek denk dit wat ek vir nou is, is en dit is ook om het jou is, het is in treine gedoen, met soms Richard van de Westhuis en dit is die type muziek waarvan ek eindelijk hou. En daar, Ludwig, die type muziek wat ek skryf en wat ek zing is nie met wenig die type muziek wat ek sal luister nie. Ja, ja. Ek skryf die mense julle muziek wat ek weet, En, werk, en dan gaan werk, ook goed wat, wat weet wat vir my harts muziek is. To satisfy customer. So terwyl ek, ek die pot in die koop hou, terwyl ek die pot seker dat ek nog steeds in my harte het geniet. Ja. Mensen hou altyd die uh, gehoor in gedachte, die type mense wat jy voorsing. Kast nie, mens ek sê, ek nie hele theater opzet verskip dit plaat, ek het onlangs, het onlangs in die koop dat ek by, by General Theater gespeeld, en dit is een my lekkerste optredes geweest dit op, op datum, en ek weet dat dit was maar, ek denk dat dit lekker met 200 en 500, 300 mense vat, uh, en dit was volg geweest die zondag, maar, maar uh, dit was een van my lekkerste optredes. Ja. Dan het ek jaren terug een optrede gedeemd by die Sam Marks Museum, in die Combeis, voor ik denk 15 mense, net 15 mense, met Sam Marks Museum, zoekre. Ja, mense my geboek het, en, en baie intieme jitte, wat hulle al gehad het, en hulle al gehad, en ek het gesing, en ja, dit was, was ongelooflik so ek houd van die intieme opziet, ek, ek, ek, ek werk, um, en welke tiem ook in die theatertype optreed, wat ek gaan na my mykaar sien. Ja, het sien jy het, uh, onlangs uh, gewig verloor, nou ek weet, op die verhoog moet jy baie energie heet, Uh, dit vergt baie energie om uh, uh, actief jy weet, oor te kom uh, samen met die luisteraars om hulle te entertain. Uh, wat uh, is dat iets wat jy specifieks doen vir Vuxbly? Nou, oh, uh, wat hang van die artikel is, ek het ook alweer opgetal ook. So. <lacht> <lacht> ja, dit is van iets wat ons moe constant mee beklaai, om ons mannen en normaal uh, die ouder word dan wat klein mens ons maar so'n bykie met met die middelkie, met die tjoepie om die life. en natuurlijk ook die perikostprogramma wat ek in avond doen, maak het die daar makkelijker nie. Het ons het tot op datum het ons oor die 210 restaurante al besoek in 5 5, 5 jaar. Okay. Ons het uh, oor die 1000 bisse al geëet. En ons het al oh, ons sam op 13 episoers na al 8 6, 7, Ons, ons het nou, ons schiet woensdag ons laatste episode van, van, ses 8 klaar, en dan volgende jaar dan schiet ons Konings van Kids for 9 en 10. Tjy, wist, dit het, dit ook maar aan vir te bou so, so, so gewiges, en nou, ja, ou moet nou net, net ou die plan, weet wat, as ons nou watie ou word, ek schiet Mynie, so jy maar, moet hom, ja. ja, ja, goed maak, ja, maak wat lekker is nie. So dan sal jy yeah. dit, dit nie eet nie. My frats ook lekker. Ja, uur. Dit sou dit help nie. Nou, doen jy ooit coverletjies of is dit meestal jou eie liedjies wat jy tydens optredes doen? Nee, ek doen net net vir coverletjies askom. Anders dit se toe jy goeie medleys wat ek in elkaar geset het vir, vir my optreders en die ene is een um, keerspel want uh, ek kom van ons Amerikaanse legende, is wat ek nou van ons nie met ons nie en nog van, van wat die is, maar dit is so een like, legende keerspel um, medleys en dan het ek ook natuurlijk uh, 80's 70's, 80's medleys wat ek doen een um, beetje ABBA een uh, beetje um, Tina tenner by Woodstockbou. Ehm journey. Uh, so jy yeah, het menings van van eh okay, uh, jou bene seker so, die so, die so, die so die. mooi soos uh, Tina tenner se ja, uh, ja, <laughs> <bietjie> <laughs> nou. Okay, kom ons luister nou, wat is jou volgende ekie op die drye tafel? ek dink ons ons kan 'n luister na tussen treine van my net van 'n wenshuis. Eh uh, en treine, so julle dit saam opgeneem? Saam opgeneem, ek het uh, Richard een paar terug, het ek gehoor, hy is mijn platemons gepaai, toe ek nog dat ik mijn platemons was, en hy het vir my, um, ek het hem gebel, om gespaak en gesê, ek sal van hy is, sy liekie saam, of, of, of ek toestel, hy, to, sy liekie kan opnemen. En toe stel, hy het, toe sê, nogal my ons kan het soms saam opnemen. Okay. En het is ook, wow, is, want ek is een groot fan van die chat en dan, ja, het ek rekkie geluid het dat ons hierdiekje samen opteem, ons het in de ladersverenkeling zo opgeneem, en ons het is in de reine zo opgeneem. En uh, ek is trots om te kan dat soveel mense, dat weet my, my en sy, weergave luister ook, uh, met bare spek tegen de hom en uh, weet nog um, maar is maar lekker, want die weet dat mense ook na ons weergave luister. Oké, okay, Tis en Treine ons, En, en altyd is ek die naam Tis en Treine Dan dink ek aan de aar, ek weet nie hoe kom nie maar <laughs> Kom ons luister tussen en Treine Ik wonder wat Van jou geword het Jy wat nog so By my spook Ek net ons Rivier gemaakt verreld aan die brand gestook. Hoe is die nacht soveel stille die daar is sy het tol. Waarom stuur was die vliegense blare? Ons kaartjes le die hele verreld vol. So train the just some stars see let your bass see let it be what is to train the Begin. Die ding van los wees voor die wind Onthou jy ook die rook die eiste Die licht wat in die vaart te bling Andenk ek terug aan soveel daard Soveel stame op die spoor Ja daar was voor een een tyd van trein Maar en wanneer het ons dit verloor Dis in treine Dis in stasies Lied daar baasies Nei nie gespoor Dis in treine sensaties die leers pasies van die ons kult na verloere Elke keer was dit te afskyt Elke keer weer het begin Het houdt is langs die spoor Elke saas het sy eie skim Misschien het ek verleer om te kijk Jy bepaal jou eie baan Soms sien ek die schade van jou speelbeeld Ek speels verbrokkel voor die maan The sun training The sun sassies Let our basis Let it lie is pure. The sun training The sun sassies Let it lie is basis. Funny else. vertel ons een bieke meer van die tuin uh, stein te, daar, daar waar jy die haan onder die henne is met de zelderie en uh, zardie en zanniek uh, vertel ons dat nee, ons is, is een echte gezin, ons is baie al die ons, um, ons van de kor ons baie al van de feit sal van ek en my gezin um, baie toudsaan, ek geroen van wie dit, ek geroen Die kinders is absoluut dan in tyd. Hallo? Hallo, en die kinders is nog allemaal voorskoeld? Ja, my kinders is allemaal uh, nog voorskoeld, en um, die ene kie, uh, die, die uitsendekie gaan nou, gaan nou volgende jaar gaan sê nou graad 1 toe, en, en, um, of is dit nou A, wat my mens het graad 1, en dan, um, ja, dan is die ene ene kie gaan kleederskoeld die te verhaal teweerde, ja. so, die uitsend het dan meeklaag gemaakt met al laatste jaren van Kletus kwam. Ja, jy het julle enige truteldeere in die huis? Ja, ons het drie pekeniese. Uh, drie pekeniese, um, wat ons werk het. Snorphonde. Ja. Snorphonde, ja, precies dit. <laughs> ons het lied van hulle ons kinders en uh, dan, dan moet die dochtertjies uit ons weer sê, julle het het leek in my gegeet in my gezins maal is. Ja, nou, Als het ek Ok, dan, dit, dit word dan dikwils van jou verlang om verlang te je weg te wees van die huis af. Hoe hanteer jy dit? Ja, ons, ons moet het nou maar een van die dinge. Dus ek moet ook, ook die kaart begin te porra er terug en gesê het, ek kan meer daad focus om die maaar in die huis gewees. Ek het die, die kaartplek verkoop uh, pre-kaart het letterlijk van 2 weke verlaag dan. Ek het een tikke over gehad op die, op die en um, Uh, ons het, um, letterlijk het ons gesels en begin praat door papierwerk, papier dat op de rees, begin die papierwerk te teken en hier kom die link van uh, ons gaan alles is in nee. ons nooit bij ons uitkom nie. So dat hij oude wit oorvangt. Langs, langs, sorry kort, en te sê die nie, kom ons daar net so'n beetje aan, dat is dan net hierdie die huling kom. Ach, ons die later, so ons weer praat. Die is die 21 dagen, het 3 maandig geworden, het 7 maandig geworden, nie te min, Ons het nog steeds die, ek het nog steeds die deal weergepraak, en, en die wenie is verkoop. So in 2020 het ek die, die wenie verkoop, um, en ons het toe aangegaan, maar met alles andere dinge. Ja, dit is doodspunt. Dit was eindelijk, dit was eindelijk een blessing in disguise geweest. Ja. Ons het baie, baie geld weer moest inspuit, net om, net om op ons voete te kom, na alles wat gebeur het met koud en hoe die ekonomie is sê gekreed, in die taartplek, in die restaurant, in alle plek So die verre dat ons een offer op die tafel gehad het was, op die einde van die dag was het een groot, was het een groot besie geweest. Ja, nou, soos ek sê, dit is in Boksburg, nee. Wat was die plekse naam? Dit is in Boksburg, Laivet Wilde Best, nee. ja. Ja, Laivet Wilde Best. Nou, uh, ja, ons het net met nou de ouwer gepraat, over die uh, oefening, en die fiksblee, en die draf, en gym en vieserij. Uh, het jy al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetree? Ja, ek het al in Dubai opgetree, ek het al in opgetree, uh, ek denk, is maar twee plekke wat ek, um, wat ek buiten die land opgetree, ja. Nou, die Parletowns was hulle hier in Zuid-Afrika toe jy vir hulle voorsang genoen het. Um, die Parletowns? Ja. Ek ek het, ek het vir hulle gesing, dit was, ek en, en Bobbie van Janskap het vir hulle gesing. Ja, uh, maar was dit hier in Zuid-Afrika, het was nie? Ja, ja, ja, nee, het was ons. Het ja, is een groot voorrecht, moet die groep, ek so sê, hulle is van my ja, godst. Nee, nee. uh, uh, nou, wat is die uh, beste, meest treffende compliment wat jou ooit gehad het na optrede? Jo, um, Ek denk, denk enig een compliment van enig iemand wat net die eenvoudig die, die oplede geniet het. En, um, uh, ja, as mense het, het net geniet het, as mense net met muziek geniet, dan is ek gelukkig. As mense een uh, goeie tijd of goeie herinnering ek denk dat ons als kunstenaars vergeten op dat ek jy nie voelt, herinneringen, en mense bouw muziek, en hoeveel mense uh, kom na jy uit en sê, weet jy wat, um, Daai liekie en want, dit was my boosigens en liekie in huis, in die lede in die motorongeluk, en, dit is al wat hy geluisterd het, en, so is, het het, het allemaal goeie herinneringen, en slechte herinneringen met liekies muziek, en muziek, en, en, dit is wat het is, want muziek, maak deel van ons leans uit, en, um, ek dink, ek dink as iemand om my te kom, en iemand van my sê, dat ek lewe van ander op een manier, want, daar is toch, ek dink is die versteekte boodschappen in my muziek, en, ja. my, my red nie, maar, maar, daar is verseker, Ons verzeker ek boodschap nie. Eindigens moet daar er boodschap deelkom. En, en as ek dit kon rechtlij, dan, dan is ek gelukkig. Ja, ek okay, uh, ek, kom ons luister goed na my 60. Wat is volgende? Wat van... Hoe, hoeveel het ons nog gedeek? Uh, hier, hier, hier is die vierde jene. Vierde, ons moet jy keer diamante en baby chocolates in sê, maar voor van die jazer. Kom ons die diamante, diamante vierde. Diamante. Eh uh, okay kom ons luister na diamante vir jou jy het net nou vertel van hom kom ons luister yeah. wat sê jy bespel as jy grootste prestatie ja, dat is nee, politiek, politiek. O, ok, slag, nee. <laughs> sê net uh, jy, jy hoogtepunte ja, <laughs> uh, die ja Oké, okay, dit is my jy vrou en kinders, en dan die Paletouns was ook daar gewees, en uh, dan die optrede by uh, 70 mal 7, uh, die Passion of Christ ja, optrede. Ek, ek, ek, ja, Passion of Christ is definitief een groot, groot ding gewees, en um, uh, ja, ek, ek, ek moet eerlijk jy sê, en dit is daarin dat ek jy sê, mens, vergeet soveel dinge eventueel, weet, ek doen we ook nog 20 jaar, Ja. over die twaandag dag, uh, vol, volkheid, so, mens vergeet, ergens begin je vergeet, ja. um, wat jou alles gedoen nie. En, um, maar vir my, dis ek om, ek denk die ding wat my behoud is is, is, is nie, is nie events nie, maar nou, wat jou hart nou klop, en dis wat ek sal sê, dis my vrou en my kinders. Ja, nou, uh, uh, ok, dan, uh, vir wat soort optreders is jy beskikbaar om voor besprek te word? Enig ja, iets, ek syn op, uh, op, op, op, op trouwens, op echtscheidings, you name it, ek syn by fiefde eeste. Ek, het um, begraafnis, <laughs> uh, ek is, ek is beskikbaar vir wa wat ook al is het huispartijtje is, ek is gemakkelijk, ek is een van die wat like om mense sy stories te horen en door deel te, deel te van die geselskap, so, ja, waarvoor mense moet ook al besprek, is my ons welkom, ek kan gaan kyk vir my kondie op my Facebook, of hulle kan getulle skakel 0837398986 kraal aan 0837398986 en ja, skakel over jou opreed, jou garads in en ek kom met pantoffels en met pajamas. Ja, dit nou wat ek nou net wil vraag, is bemark je maar jyself of sê die agent aangeteken? Ek het al jaar, al die jare toe my besiegers werk, en sy is by my summit, ons getreft het net by die choklits. So, wat is die wel? En Tanja is, wat doen Tanja in jou? Tanja is na die ja, is um, deel van my faciliteringsplate maatschappie, wat die Kuleskies ja, het is maar niet zoend is. En die deel van Afrika heeft het gehoord. Promosies, nee, enzovoort. So hulle, yes. hulle bemark jou? Ja, hulle doen deel van my bemarking en my facilitering. Uh, uh, nou, was jy hierdie jaar enigszins betrokken by uh, die, die uh, SA's Groot? By wat? SA's Groot. Tse, wat, wat, wat is Afrikaanses Groot? Nee, ek was omgeleid diegene betrokken nie, ek het andere optredes gehad. Uh. Ek was vol besprek nog lang voor wat boekies al gemaakt is, ja. Oké. Okay. Uh, nou, is daar nog enig iets wat die luisterers van Gerrit Steyn behoor te weet, wat ek nie aangeraak het nie? Oh, ek is het hooggewone ou. Ek is het ou. Ek um, word al te keur soms met my familie, en tyd soms familie te spandeer. Um, ek sê met die skolpak, uh, in die sint van, ek krippel my dop in per ty keer, en uh, ek sê met die stil hou. Uh, ek werk met mense, maar, maar, maar mense doen, of het om die wannerie met mense werk, jy is Uh, jy is baie jy het gaande en goed ekse werp, maar ek is eindelijk ek is ekse werp in te werp, in te werp ek is nie ek sê net in te werp en ek sê net dit is, ja dit is wie is en ek is ek is en ek denk een van die lekkerste dinge die dan jy van geval denk, jy van die goede dokumenten wat jy ook kan kruis ek denk mense pak sierrepetakje op jou baardje of hulle, hulle kaartje van die afstand af en en ja, het hulle persoonlijke pinnitoppel die ontmoet. En ek ek ek het, het die meeste van die gevallen wat vir my lekker oomlikke was, was van dat mense nog gesê, yes, jy, jy, jy, jy, jy like jy, so of jy rijk like so als jy sien op die, of jy rijk like so of jy a high and mighty, yes, maar jy is eindelijk so plat op jy ar, en ek sien wat, wat jy like so dink, hoe, hoe kan jy mens iemand so, ek sê op jy bike, en dink as a high so, ek weet nie, eh, uh, vir mense my ontmoet, en, Ek kan sien, ek is net een gewone mens. Ja, um, Mensen het ongelukkig die manier om een mens op peide stel te wil sitte voor jou. Jou hoog op te sitte. Maar ek is net gewone hou. Uh, het gewone hou. Muziek is my werk, om tv aan te bied is my werk, en, en ek gee dit. Uh, nou, wat ek nou vandag geleerd het, of uitgevind het, van Gerard Stein, is dat hy seker die meeste geduld wat ek van weet uh, ek so gesikkel om deur te kom naam nou, toe in die eerste plek en dan in die tweede plek, val ons elke kort kort wie, uh, dankie vir jou geduld daarvoor en uh, ja <lacht> Nog iets wat ek ook van myself uitgevind het vandag dat ek geduld het <lacht> <lacht> O <So>, ja <lacht> Wie, ek het uh, al so uh, onderhoud met iemand gehad wat ook min of meer die lengte was, of bieke belanger of bieke korter, en dan heel aan die einde. Uh, as ek nou beginne sê, tot ziens, en dan toekyk ek en to sien ek, ek het nie rekord gedrukt nie. <laughs> ja, ja, het, ja het, ek het later weer met haar gesels, maar uh, dit was met moeite, dat sy weer met my kom gesels het. Maar in elk geval, uh, Nou, om een bespreking te maak voor optreders, hoe gaan die uh, luisteraars te werk, en indien jy enige voornomers of e-postadresse noem, herhaal hulle, asjeblief en lees dit stag. Jy gaan nie my makkelijks nie is om te gaan kyk op my Facebook en op my Instagram, uh, Annie die dat en jy is daar, ek kan wel een telefoonnummer vir jy na deurgeen, en iemand wil besprek, 083 739 8986 Ek haal er daar nummer 083-739-8986 en ek gesels met Pilla, sy gaan die om bespreking te maak vir my. Ok, nou is daar seker uh, 70 of 90 Gerard Steins in Zuid-Afrika, hoe weet hulle wat er hulle in is, uh, so Facebook is jouwende. Sê dit Gerard Steins sanger? Ja, Karel Stein is 'n um, ek sê 60d dit gewoon uit, skouske kan nog baie is. <laughs> okay. So, as Karel Stein musician, dan gaan kyk en van, gaan, gaan <laughs> kyk sommer op YouTube of 'n kyk daar en eh uh, sien dit Stein songs en dan kom hulle allemaal op en dan like jy hulle almal en dan uh, uh, comment jy positief. Ja. nou jou voorlaaste aanbieding voor ons gaan groet en ek daarna gaan uitspeel met jou niekste baba van die cruiser, wat sal jy hierdie ene wees? Ek hierdie ene gaan, gaan uh, een jaar van jy sal waar die chockets moet wees ek, Natuurlijk! Ek is, is die liedje wat uh, ek voordankbaar is wat gemuid, ek is voor elke van die liedjes wat dankbaar en voor elke naam ook dankbaar hierdie uh, een, een is wel die een wat dit moeilijk gemaakt het om vandag met jou te kan praat en, en om weer een groot dikie te kan uitbreng soos Vary Cruiser en uh, my mense wat Vary Cruiser hoorde het vir my gesê hierdie is, is groot, hierdie is soos Baby Chockets, hierdie is soos Baby ek dink het is net dat is dan betaal met net die onbekraag om te sê ons soos Baby Chockets vir Vary Cruiser ek okay, ek kom speel <laughs> hier luister ons <laughs> na Baby Chockets groottreffer jou, ons beweeg einde se kant toe. Wat leef voor vir jou in die onmiddelijke toekomst? Is daar enige optredes, besprekings, nieuwe albums, toere? Ja, daar is een paar optredes wat in december en uh, dan natuurlijk het ek wat tijds met my familie die december uh, ons uh, biedie familie wat kom kaar en um, in die nieuwe jaren het ons begin, ons weer met Konings van Klitskos en die dit begin, sal so dan ook uitgeslaan word ergens in die een Um, ek het een um, boottrip die volgende erop nog, een van die, ek sê met die bote, um, ja, ons is ons met een doodpap met die sociale hier eindig, uh, daar is nog een paar interessante dingen wat ja. nou, nou kan jy ons vertel van jou Ziba, hy het een interessante story achter, waar Lofie, of wat, Lofie, en die ander ou, uh, jou ge uitgenooid het om uh, meer, uh, vertel ons net meer van van die cruiser, die is, is, um, is dit iets wat al, al lang in die laai geleë het. Ehm um, ek het hom in 2019 februari 2019 begin skryf. Ek, het, uh, ek was nie van die universiteit, so was ek baie tyd op 'n Die koorgelede koor was in 'n Black Knight maak my joune. En uh, die het gedoen van die koor en die wat van natuurlik teen my sou word vir die cruise en ek het nie laai gegooi, en ek weet, het is een iets onttrend om, moet hem net bietje tijd geef wat sê die Engelsman, hy sê simmer, en Afrikaans sê ons, al met prit, maar die pot maar bietje prit, en laat hy kijk wat gebeur. En, tot ek vir Jack, het ek gesien op op een tv-reeks wat ek en vinnig op was met kom ons braai celebrities, ek het hem gesien, nadat het kom sekal jaar voordat het laatst gesien het, nog meteen sy goed is, en, en toe ons daar betrokken was, en uh, toe sê ek vir hom luistering naar hem, wat jy commercieële liekie beplan by nie om uit weet jy, iets wat commercieële is wat jy wil uit wat jy wil uit te brengen op die hoek uit. Het sê my nie, yes, my as as jy uitblok vir my liekietje, ons ja, spreek, ek sê die van jesma, ek het die kom ons kyk of ons sy kan saam doen, en ek werk in en uh, to ons op pad op virkantie, ek en my vrou, my kinders, en toe sê hy vir my, maar ook in myzelf uit, in die selfte kompleks waar ons van vakantiehoud en beliethoud, gaan hy wees. So eindig ons toen nou saam daar ophouwonder, en um, een van die daal wat hy toen hy gegerib aan my kom draai, kom met een van sy pelle as landcruise staan. Een uh, silver landcruise. En toe hy met die landcruise onder te sê ek vir oor, so hy vat sy met die cruiser. En hy sê, ja nie, as van my, wat wat wat, wat ons kreeg toe, en hy later die aand, toen hy daar uitreid toe, Toe bly jy idee jy het, het by my van Fadi Cruiser, Fadi Cruiser, en ek gaan toe in die in die in en ek kan mykje daarop, en ek begin te skryf, van die eerste paar wat gebeur is, is, ons fadi Cruiser, gooi het die en het schopie in die cruiser, baks, en daar is gebeur, daar het ek besef, wauw, hier is iets, hier is iets, en jy het daar gebang en van die ek sê, ek heer dit, um, hier is die sang, hier is iets te gaan doen, ging so dat ek jy gaan bietjie werk in die sang, en die vers, feit het ons kluit, en la, twee, twee en aal weke na dit, dat ons terug is van vakantie af, toe traak vir Luifie by een feest in, uh, by die veiling, uh, uh, in Mabipoets, en, en hy kom na my toe, en hy kom na ek het hem nog nooit, en ek moet, my moet maar het. ek stel ook groot fan van sy muziek, en, en hy kom na my toe aangestap, en hy sê, yes, jy ek sê, jy is Luifie, ek like het lekker nie en hy sê vir my word so, You changed my life. Ek sê, van wat van praat jy? Jy is een kinder nie, jy, is. Sê, jy het in een vliek gespeeld voor sy kind, waar jy een pasteur was, en jy het op my pad buister geraak, en wat, wat, wat. Hy sê, that changed my life. That movie changed my life. Hy uh, was op die verkeerde pad, buikwoordig is met die klomp dinge, en, uh, um, en hy tins my gesê, daar is lewe verander, en wow. En meerdag van na te sêf my, kan ons nie so, weet, die song saanbieden? Ek sêf my, wat praat jy het? Ons is nou bezig met een liedje, en ek dink dit die perfecte liedje vir hom op in te skakel. En so het ek en Luifie toen nou ook in die hele proces, die afgelopen paar maand, het vriendig met die oplik van die opname, en die video, en, en die gekus, en, en ja, dat is een groot vriendstap ook al uitgeboer, het is in my en Jacques, en dit is in my en Luifie, um, en ja, dit is vir my lekker met ons ontwikkel, en so, Faddy uh, Cruiser, Fad oor. Ja, dit is waar hy... Uh, gebore is, en dit is uh, baie interessante story, achter die ding, en uh, ja, en dit is ook sommer een groot compliment dan, soos hy sê, as iemand sê, jou muziek het hulle geraak, jou optrede, as die pastoorse sê, en het hierdie man geraak, loofie, en is uh, hulle saam met jou op die video, ne? Correct, ja. Oké, okay. nou, ek sê, baie dankie Gerard, vir die, <coughs> sorry, bereidwilligheid, om deel te wees van ons program vandag, <coughs> ek wens jou alle voorspoed Oeps ek, ek, ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek geloof dat die nietste van die cruiser vannacht in feit gehoor sal word dat nog baie meer van jou uh, nieuwe vrijstellings in die toekomst sal vloei en uh, natuurlijk ook die besprekings gaan inrol. Nogmaals, baie dankie. Ek waardeel uit sê met oor my bezigheid spreek, dankie die met die, die gie, te veel die radio's, zoals die mag julle het gesênd, en uh, baard ook jy ook vir die gloedsel en ek waardeer Nee, so hey, dit is tyd om my hem af te sluit en ek vertrouw jy het vir Gerard Stein geniet soos ek self ook gedoen het en uh, ja, en dat jy om sal luister op uh, sociale media soos ek voor hen gesê het en sy snitte like en positieve kommentaar daarby sal los onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol en, alweer, uh, well, nie nieuwe kunstenaars is nie nieuwe likies, ne, en uh, indien enig een, een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optreders van enig van die kunstenaars wat in die program opgetree het, wees seker om my e-post te stuur na ludwigventeratlive.co.za en uh, Ludwig Venter in the Ad Life is als kleinletters en als aan mekaar, Ludwig is LUD, WIG, ok, of jylle kan my sommer bel op 072-541-9803. Ek sal in contact breng met die betrokke kunstenaar of hulle agente, en ek sal ook baie waardeer as die kunstenaars wat oplein vir onderhoudde beskikbaar is, uh, uh, van so ongeveer 30 minuten, <laughs> partij bykie meer, partij bykie minder uh, vooraf opgeneem my oproep sal gee uh, op daai enste selfs voornommer, ek herhaal omgevoel 072 5419803 en tot volgende week is het ek, Ludwig Venter wat sê loop mooi, kyk na jyleself en net die allerbeste word jyles toegewens, see you letters alligators, en ek speel uit met Gerard Stein se nietste vrijstelling Hey, Wat hey. bikini top. be lucky in Ons maak ons glazen vol Ons maak ons glazen vol Kijk oh, my, ik vind, my jou gay life is le kerwey no hai papa se te ru en pia diky firan dasa toki medio ki bringi As my powder and bikinis and my vrouw wakten Yeah, she's my mother Now I'm drunk and I'm like, I have to go drink a cold drink I'm often lucky with my trommies for my glass full of ice I say Akula I give a baby chocolate and I'm gonna get out of my Grab my ice and my younger Sit my kereliefers aan Mama, give me your mouth Ja. Ik doe nou, toch je werk. Nu wil je wel samen met